Він чекав на іншу, значну, довгоочікувану подію. 6 грудня мав бути освячений Миколаївський костел. Тепер автор зміг би зайти до храму не як будівничий, що наглядає за роботами на своєму дітищі, а як простий римокатолик. Зайти і помолитися подякувати Богові, що той дав здоров'я йому і його родині. Лишилося чекати якийсь місяць. Городецький знав, здається, що таке несподіванки в житті, зокрема й прикрі. Але один осінній день він, як йому тоді здалося, не зміг би забути ніколи пан Владислав їхав на затишну вулицю Гоголівську. Щось миле було у тому патріархальному районі Кудрявець з його зеленими закутками, невеликими ярами та пагорбами, зі старосвітськими садибами неспішних людей, котрі любили не аристократичні липки чи гамірну Фундуклеївську вулицю разом із Хрещатиком, а лише свої тінисті фруктові сади, серед яких чи ховалися, чи виходили на лінію вулиць їхні міщанські одно- чи двоповерхові будинки. Некрасовська, Гоголівська, Тургенівська, Павловська вулиці. З очі іноді з деємким подивом, Замічав, що й він відпочиває в тому районі від суєти центральних частин міста. На Гоголівській у будинку номер 34 у першій квартирі містилося Київське орнітологічне товариство. Йосиф Іванович Мар, тесть Владислава, був товаришем голови цього закладу, отож керував деякими справами товариства. Йосиф Іванович хотів познайомити Городецького із їхнім новим секретарем, професійним орнітологом Миколою Васильовичем Шарлеманем. Мисливець відразу збагнув, що така людина може дати цінні консультації щодо поведінки, способу життя, пернатої дичини, навіть тієї, що водиться в екзотичних країнах, тому радо погодився на знайомство. Під'їжджаючи до будинку, де містилося товариство, Городецький побачив нову високу споруду, що постала на іншому боці Гоголівської, на пагорбку, навскоси і вище від 34-го номера напроти садиби художника Орловського. Химерності зображень на ній міг би Позазритий сам будівничий. Фасад у готичному стилі прикрашала пара цементних сов, а двійко великих котів немов стерегли півкругле вікно. Городецький згадав, що цей прибутковий будинок генерал-майора Ягимовського створений за проектом його доброго знайомого Володимира Адріановича Безсмертного. Правно, гарно, дотепно, що й казати. Замовник має дати щедру винагороду автору за його витвір. Гродецький задер голову, щоб уважно роздивитися верх будинку і сторопів. Там, на горі, сидів, сказати, б, любовно, чудово зроблений чорт і, усміхаючись, дивився з високої точки в бік центра міста. З погано запам'ятав першу зустріч і розмову із Шарлеманем. Вочевидь, той сприйняв архітектора як великого дивака. А пан Владислав збагнув, що чорти на Гоголівській і Великій Житомирській вулицях дивляться саме так –